І ось мене викликали до ЦК. Керував засіданням Політбюро перший секретар ЦК КПУ Мельников. Доповідав про стан журналу завідувач відділу літератури і мистецтва ЦК Рубан. Імен Мельникова і Рубана не пам'ятаю, а проте, гадаю, це не суттєво. Рубан не стільки говорив про журнал, як про мене. Він характеризував мою роботу в журналі вкрай негативно. Я нібито стояв на шляху молодих письменників-фронтовиків, не підпускаючи їх до журналу і близько. Щоб довести справедливість у отвердження, він використав уже згаданий випадок із Марією Педенко. Ніяких інших доказів не наводив, бо їх не було і не могло бути. На мою користь діяв сам образ Рубана. Коли він доповідав, руки в нього тряслися, голос тремтів. Пенсне весь час падало з носа, і він підхоплював його. Одне слово – це був образ людини, котру хтось виштовхнув до трибуни проголосити явний наклеп. І раптом ця людина усвідомила, що чинить злочин, і тому так перепуджено трималася. Але зміст того, що говорив доповідач, був просто таки зловісний. Він намагався зобразити мене ворогом молодої літератури, і, що найголовніше, ворогом партії. Мельников, як видно, солідаризувався з доповідачем. Він гаркнув із-за столу, за яким сидів. Хто же он такой, этот Руденко? Откуда він взялся? Кто его воспитал? Руденко є? Я підвівся з місця і відповів. «Так, це я». «Пять хвилин вам на виступленні», – проголосив Мельников. Все це діялося в тому ж самому конференц-залі, де Каганович проводив пам'ятну нараду молодих письменників. На передній лаві сиділи члени політбюро, серед яких я пам'ятаю Мануїльського та Гречка. За ними секретарі ЦК Комсомолу, Семечасний, Шевель і Гладка. Далі сиділи редактори всіх друкованих органів столиці, а також керівництво РАТАУ. Конференцзал був наповнений так само, як і під час наради молодих письменників. Я пройшов до перших лав і зупинився перед столом Мельникова. Добре пам'ятаю, що розгубленості і сум'яття в моїй душі не було зовсім. Не знаю, як почувався Дмитро Білоус, котрого запросили на політбюро разом зі мною, але я був певен, Дмитро покладав на мене надію, вірив, що відіб'ю той напад брехні, який було сплетено у вищих ешелонах спільчанської та партійної влади. Почав говорити спокійно і упевнено. На відміну від Рубана тримався вільно, як рівний серед рівних. Цю впевненість мені давало те, що правда була на боці редакції. Ніхто й ніколи не підтримував так молодих літераторів, як журнал «Дніпро». Та й чи могло це бути інакше? Адже всі ми були вчорашні фронтовики. Олег Гончар, я, Дмитро Білоус. За три роки нашої роботи в журналі «Спілка письменників» поповнилася десятками нових імен, і всі вони почали на сторінках нашого часопису. Представляючи нового автора, ми подавали його фотопортрет і, бодай, коротку біографію. Мені для виступу не потрібні були жодні записи. Я пам'ятав імена молодих літераторів та їхні твори і міг доказово заперечити все те, що говорив Рубен. Промовляв я, мабуть, півгодини, а не п'ять хвилин, як оголосив Мельников. І слухали мене уважно, не перебиваючи. Мабуть, отав моя впевненість і молодість, мені ще не було й тридцяти, Відвернули симпатію присутніх одрубана і дарували її мені. Свій виступ я закінчив тим, що хотів би залишити журнал і цілковито віддатися творчій роботі. Тепер я розумію, що на політбюро не звикли до таких вільних, невимушених промов, з якою я виступив. Перший, як і завжди, вловив настрій політбюро Корнічук. Привітно мені посміхаючись за плеска у долоні. Секретар із пропаганди Назаренко також схвально кивав головою. Мануїльський запитав: Скільки вам років? 29, відповів я. Чому ви хочете покинути роботу в журналі? Тому що я надто мало зробив як письменник. Мене відразу ж запрягли в партійну роботу. Секретар парторганізації, редактор журналу, член усіляких комісій. У мене майже зовсім не лишається часу на творчу працю. Мельников. Вніс пропозицію «Вважати доповідь Рубана необ'єктивною, створити комісію, яка виробить проєкт постанови з приводу журналу «Дніпро». До складу комісії ввести Шевеля і Руденка. Коли я виходив із конференцзалу, старі газетні зубри трясли мені руку і вітали з перемогою.